peça, ele será concedido. Livro dos Abrax. Capítulo 14. Algumas coisas que você sabia antes de chegar. É bom lembrar que vocês são criadores que vieram para esse tempo-espaço-realidade caracterizado como linha de ponta para experienciar a alegria de direcionar a fonte da energia para algumas áreas específicas de sua vida física. Quando você tomou a decisão de vir para esse corpo, você sabia que era um criador e que o ambiente da Terra inspiraria suas criações específicas. Você também sabia que qualquer coisa que pedisse, você receberia. E você estava emocionado ante a perspectiva de ser inspirado a obter seus próprios desejos específicos, entendendo que a fonte poderia fluir através de você para atingir a completude daqueles desejos. Você também sabia o seguinte... Através da constância do alcance do sentimento de contentamento ou bem-estar, você sempre se moveria em direção ao seu desejo. No processo de mover-se em direção aos seus desejos, você experienciaria alegria. Nesse plano ambiental terreno, você teria liberdade suficiente para moldar sua vibração para uma posição prazerosa para atrair uma experiência de vida maravilhosa. Sendo o bem-estar à base desse universo maravilhoso, você teria suficientes oportunidades, através da emissão contínua do pensamento, para moldar seus próprios pensamentos no intuito de tornar agradáveis suas experiências de vida. O bem-estar abunda, assim você não precisa sentir-se em risco ou preocupação sobre o ambiente contrastante no qual você está se movimentando. A variedade pode ajudá-lo a escolher sua vida específica. Seu trabalho seria direcionar seus pensamentos e, fazendo isso, sua vida se desenrolaria. Você é uma extensão eterna da fonte de energia e por isso a base do que você é, é boa. Você seria capaz de facilmente permitir o bem-estar se sua origem e de sua fonte, fluindo constantemente através de você. Você nunca estaria distante da fonte, tampouco poderia se privar dela. Você experienciaria emoções imediatas que o ajudariam a entender a direção de seu pensamento e suas emoções instantaneamente diriam-lhe se você estivesse, em qualquer momento, movendo-se em direção ou para longe de seus desejos. Você saberia, pela forma como estivesse se sentindo, momento a momento, quanto você estaria permitindo sua conexão com seu fluxo de bem-estar. Assim, você veio para essa experiência terrena sentindo um entusiasmo antecipado de uma vida maravilhosa. E você também sabia que não haveria uma manifestação imediata de qualquer pensamento, assim você teria oportunidades de moldar, avaliar, decidir e se alegrar com o processo criativo. Referimo-nos aquele tempo entre a emissão e manifestação física de um pensamento como um tempo de pré-decisão. É o um maravilhoso tempo de emitir um pensamento, perceber como ele faz você se sentir, ajustá-lo para alcançar um sentimento melhor e, então, numa atitude expectativa absoluta, alegrar-se gentilmente com o desenrolar de tudo o que você validou como seu desejo. Se eu sei tanto, como é possível que eu não tenha sucesso? Não há nenhuma razão para que você não tenha algo que deseja. Tampouco nenhuma razão para que você vivencie algo que não deseja, pois você mantém absoluto controle de suas experiências. Às vezes nossos amigos físicos não concordam com essa declaração poderosa, pois eles constantemente se encontram sem o que desejam ou com algo que não desejam. Assim, argumentam que não devem mesmo ser criadores de suas próprias experiências, pois eles não fariam isso consigo mesmos, que se eles realmente estivessem no controle, as coisas seriam bem diferentes. Queremos que você saiba que você sempre tem o poder e o controle de sua própria experiência de vida. A única razão pela qual você não vivencia nada diferente do que deseja é que você está dando a maior parte de sua atenção para o oposto do que deseja. Posso realmente, contar com a lei da atração? A lei da atração sempre resulta na essência da proporção de seus pensamentos. Sem exceção. Você obtém aquilo no qual pensa, seja algo que queira ou não. E com o tempo, com a prática, você se lembrará que a lei da atração é sempre consistente. Ela nunca brinca com você. Nunca o decepciona. Nunca o confunde, pois a lei da atração responde precisamente à vibração que você emite. Mas a confusão, para muitos, vem porque estão emitindo vibrações sem perceber. Sabem que têm um desejo específico ainda não realizado, mas o que não percebem é que, na maior parte do tempo, estão emitindo pensamentos opostos ao que desejam. Assim que você entende seu próprio sistema de orientação emocional, você nunca mais emitirá vibrações no estado de ignorância. E, com o tempo, você atingirá uma consciência tão certeira sobre o valor de suas emoções que você saberá, a todo momento, se eles estão focados na direção do que você deseja ou para longe. Você aprenderá a literalmente sentir seu caminho em direção às coisas que deseja, em todas as áreas. A base de seu mundo é o bem-estar. Você pode permitir ou não, mas a base é o bem-estar. A lei da atração diz, assim é, até que seja mudado. Assim, a essência de qualquer coisa para a qual você dê sua atenção, se desenrola em sua experiência. Portanto, não há nada que você não possa ser, fazer ou ter. Essa é a lei. Mas eu não posso chegar em San Diego, a partir de Fênix. Bom, se tudo isso é verdadeiro, e é nossa promessa absoluta que é, então como é que muitos estão experienciando tanto do que não querem? Considere essa questão, se estou em Phoenix no Arizona e meu desejo é estar em San Diego na Califórnia, como posso chegar em San Diego? A resposta é fácil, não importa seu modo de transporte, avião, carro ou mesmo a pé, se você considerar a direção de San Diego e continuar se movendo em direção de San Diego, você tem que chegar a San Diego. Se você se encaminhar em direção a San Diego, mas perder seu senso de direção e acabar voltando para Phoenix, Fênix, em tal você volta novamente para a direção de San Diego, e se confunde novamente e acaba voltando para Phoenix, Fênix, você pode gastar o resto de sua experiência de vida apenas se movendo para lá e se encontrando de volta e nunca, conceitualmente, chegará a San Diego, mas em função de seu conhecimento e com a ajuda de sinais de trânsito e, de outros viajantes, não é lógico que você permaneça eternamente perdido no deserto do Arizona incapaz de encontrar seu caminho para San Diego. A viagem de 400 milhas entre as duas cidades é facilmente entendida e a ideia de fazer a viagem é completamente possível, e se for seu desejo empreender a viagem, você encontrará uma forma de fazê-la. Queremos que entenda que a viagem entre qualquer lugar onde você esteja, ou qualquer assunto, e o lugar onde você deseja estar, é tão fácil quanto a viagem de Fênix para San Diego, assim que você entende como discernir onde está durante o caminho. Por exemplo, o que faz parecer difícil viajar de uma situação financeira sem solução para a abundância financeira é que você não está consciente de quando se volta e se põe na direção oposta. E a única razão pela qual sua viagem não o move para uma relação perfeita, completa, valorosa e desejada é que você não está consciente do poder de seus pensamentos e das palavras que trazem você de volta à Fênix. Você entende claramente todos os fatores envolvidos em transportar-se de Fênix para San Diego, mas não entendeu os fatores envolvidos em transportar-se da doença para a saúde, da ausência de uma relação que você deseja para uma relação completa e maravilhosa, ou de uma parca situação financeira para a liberdade de fazer as coisas que realmente quer. Assim que você entende a clareza que suas emoções lhe dão, nunca mais ficará sem saber o que está fazendo com o pensamento que está praticando. Você sempre estará consciente de que está, nesse momento, movendo-se em direção ao que deseja ou se está longe do seu objetivo ou desejo. A consciência da maneira como se sente lhe dará a clareza que você tem procurado, você nunca mais ficará perdido no deserto. Assim que você entende que está se movendo em direção a seus desejos, pode começar a relaxar um pouco e aproveitar a jornada fantástica.